А тут мене не хочуть вислухати. Матина зараз хлипнула. Хлопець залишається тут. Розповіси все по тест-системах завтра, ні зараз. Начальству передай. Якщо розселять хворих дітей по районках, де й зеленки немає, на завтра будете телезірками, за інтерв'ю з вами перегризуться всі газети. А тепер кажи, що треба, аби цей хлопець і всі дожили до закордонних тест-систем?» Лікар видихнув. «Якщо зможете дістати оце?» Він черконув на папірці. «Дорого, але ефективно за будь-якого отруєння». «Дайте мені!» Зірка взяла папірця. «Я дістану!» Лікар вийшов. Зірка і команду мовчки через довгі лікарняні коридори Вислизнули в кавову темінь, що вже розчинялася на обрії молоком світанку. На вулиці команду повернув пістолет. «Не певен, що ваш театральний жест...» «Газовий і незаряджений», – батько наказав. «Як без нас житимеш, стій за себе до останнього. На споді лежатимеш, а в роті подряпай». «Це він каслики робить?» «На, каслики!» От ми, бойові побратими, поїдемо до вас чи до мене. Зірка у светрі і джинсах без прикрас скидалася на хлопця. Командо теж у джинсах і светрі. Ха, таки команда. Він дивився уважно, без посмішки, чекав на відповідь. І про що я зараз думаю? запитала зірка. Ані про що? Вгадали, бо ногу намуляла. Підсмикнула холошу джинсів. Худко збиралася, не знайшла шкарпеток. По дорозі купимо харчів, я цілу ніч тинявся. Обговоримо все, а тоді вже в люлю. Хоч пару годин. Коли жозі, а посаду чорний джип, вервечкою під'їздили до зірченого будинку, сіріло. Звідки так пізно чи рано? Почувся згори старечий голос. «Марі Ванна!» – підвела голову зірка. «А чого ви не спите?» На балконі другого поверху, оповитому ще голими виноградними пагонами, сиділа закутана постать. «А я вичитала про тарганів. Треба не збирати вісім тарганів у байночку, на світанні вийти на будь-яке перехрестя і на схід сонця розбити. Таргани пощезнуть». Ходити не можу, то придумала. Вихід з парадного і тротуар утворюють. Перехрестя, так? Я з балкону, а він у мене на схід виходить. І розіб'ю банку. Гарно придумали. Нехай до інших лізуть, засміялася зірка. Забіжи, як виспися, у мене щось є. Хто вона? Команду чекав, доки зірка відімкне двері. Моя подруга. Марі Ванна, живе сама, ледве дибає, то завжди сидить у візку на балконі. Усе бачить, усе чує, усе про всіх знає, як місіс Марпл. Обережно, у мене тут охорона. Макс з розгону стрибнув зірці на плечі. Замуркотів докірливо. Берега пустилася, недоладна зірка Симчич. Хати не тримається. Покинула на призволяще. Мабуть, Зраджуєш з чужими котиськами. Мур та мур. Я тебе не зраджувала, взяла кота зірка. Бо маю Максима шикарнючого, просто ексклюзивного. Ось тобі. Зірка всипала до котячої миски їжу з пакетика. Макс понюхав, струснув гидливо лапами, однією, другою. Ображено затремтів, напруженим як. Флагшток хвостом. Команду дістав шмат смаженої риби, покришив на дібки, простягнув на долоні. Макс перши нерішуче, а тоді активніше почав наминати, схиляючи доконаний неземної краси писок то ліворуч, то праворуч. «Тепер можна і зазнайомитися», – командо злегка потиснув котячу лапу. «То як кажеш тебе звати?» Макс доплямкав, дався на руки.